Molt honorable president, gràcies immenses per fer l'esforç que esteu fent per anar arreu del territori donant suport a candidats i candidates de Convergència i Unió, alguns alcaldes i alcaldesses i altres que esperen poder-ho ser després d'aquest 24 de maig que és ben a prop. Per què? Per què dona aquest suport el nostre president? Per què ens dona aquest suport? Perquè els ajuntaments estem aguantant en aquesta difícil situació de crisi econòmica, política i social. Els més propers a vosaltres, els ciutadans. Per què? Perquè tenim ganes de seguir sent I a Figueres, a la candidatura de Convergència i Unió, tenim el projecte, tenim la gent, la candidatura i tenim les eines per aconseguir aquests nous reptes i donem noves solucions. Figueres ha canviat molt en els últims anys i nosaltres hi serem hi hem estat i volem seguir senti. Jo us demano, us demano suport, us demano continuïtat. necessitem a Figueres un govern fort per encarar els nous reptes que ens esperen. No podem permetre'ns inestabilitat política. Hem aguantat bé l'embat de la crisi, ens en estem sortint, ens avala l'experiència, la solvència, la credibilitat, el treball, la feina feta i l'honestedat. I ara, sobretot, el que tenim és una il·lusió tremenda per seguir fent avançar la ciutat, per millorar el que no hem fet bé, poder-ho corregir i, sobretot, per fer de Figueres la millor ciutat del món. Moltíssimes gràcies, president, per ser aquí. Figueres et vol veure. Has vist la sorpresa de la gent i la il·lusió als ulls de la gent en aquest petit recorregut que hem fet des de la Rambla, passant pel carrer Montoriol fins aquí a la plaça Catalunya, i gràcies per estar aquí en el dia gran de la nostra campanya electoral on un dinar popular de pràcticament 300 persones ens espera d'aquí una estona. Anem a sentir el president, que jo sé que és el que heu vingut a fer. Moltíssimes gràcies. Bé, proseguim, proseguim amb el guió que teníem, que teníem establert. Ara farem una migueta de, de diàleg amb el president i l'alcaldessa. Escolteu, tots aquests dies que portem de campanya, els arguments per Figueres els hem pogut escoltar. Però, president, per què és important també per Catalunya que Figueres guanyi la Marta. Perquè és important que per, que per Catalunya que guanyi la Marta Figueres. O perquè és important no està bé, està bé, està que guanyi bé. la Marta també per Catalunya. Ah, molt bé. Doncs mireu, és important que la Marta segueixi sent alcaldessa de Figueres i que guanyi clarament les eleccions primer perquè es consolidi que en aquest país hi hagi més feina de la que hi ha. Primer objectiu. I segon objectiu, perquè Figueres no descarrili del tren i no sorti de la via que ens ha de portar cap a la llibertat. Marta, t'hi veus? Ui. Segur que no cau. Uh, Marta, t'hi veus en cor de no decebre el president, els figuerencs, a Catalunya? M'hi veig en cor. No us podeu imaginar la força que m'ha donat la gent de Figueres aquests dos anys i quatre mesos pràcticament que porto com a alcaldessa. M'hi veig en cor per això, perquè les dificultats m'han fet forta, que ja han estat, tot les sabeu, m'han fet forta i sobretot... La gent que m'ha envoltat cada dia a tot arreu, del carrer, de les places... El poc que demana la gent és sorprenent. El que veiem, malgrat les dificultats que tenim, tothom és molt responsable i demana moc, molt, molt poc i t'encoratja. T'encoratja a seguir i això és el que em dóna força per voler hi estar aquests 4 anys que venen i el projecte fort que tenim. Tenim un projecte gens egoista que vol arribar al 2025. President, quins, quins són els principals obstacles que hem de salvar? L'adversari el tenim a fora, però també en tenim a dins d'adversaris. En tenim a Catalunya i en tenim probablement a Figueres mateix. Quins són aquests adversaris i com els hem de salvar? A veure, els adversaris de fora... Els ha... obstacles. Els obstacles. <ríe> els... Doncs els obstacles de fora que ens posen els adversaris de fora, que també els tenim, recordeu que són adversaris i obstacles... Uh, molt grans i poderosos. Jo explico moltes vegades que, i fent referència a allò que ens explicava l'Albert, no? amb aquesta alegoria en el 9 de novembre, explico que aquell dia ho teníem tot en contra, si ens fixem amb en els de fora, i pels de fora entenc l'estructura de l'Estat. Jo quan em refereixo als adversaris de fora no em refereixo a Espanya, em refereixo a l'Estat espanyol, que és molt diferent. Les estructures de l'Estat, no? I aquestes estructures de l'Estat doncs, eh, les teníem i les tenim molt en contra. I a més a més eh, tenen molt poder. I a més a més l'exerceixen. I a més a més s'hi posen a fons. Fixeu-vos aquests darrers dies que només cose coses que estan pesant no? i que són molt eh, evidents. Resulta que tenim una policia eficient en la qual se li encarreguen tasques molt complicades i reptes molt grans, com és, per exemple, lluitar contra el terrorisme internacional i contra algunes cèl·lules que tenim també a Catalunya i després, doncs eh, una vegada ja fan i ho fan bé, són eh, no només criticats, sinó obstaculitzats per part de determinats poders de l'Estat. Imagineu-vos si pot arribar a ser bèstia la cosa. Això és del més greu que ha passat en molts anys es posi en risc per part de gent de la policia el treball d'una altra policia per lluitar contra el terrorisme internacional en casa nostra. Fixeu-vos si això pot arribar lluit. No? I quan dic això vull dir les al·lusions a la llengua, com sabeu molt bé que també s'han produït aquests darrers dies, i qualsevol altra cosa que es proposen des d'allà i que exerceixen amb tota la contundència. No? Per tant, els adversaris i els obstacles són grans i són poderosos. I en tenim alguna a dintre també, d'obstacle? Doncs també, però en aquests no m'hi referiré, perquè la roba bruta es, es, es renta a casa, no? oi que és així? Doncs ja està, a dintre deixem-ho córrer, però els de fora sí que els tenim molt clars. No? I davant d'això també explico moltes vegades que quina és la nostra força. Si nosaltres no tenim poder militar, ni financer, ni polític, ni de grans multinacionals, ni poder demogràfic perquè som el 16% de la població espanyola, 7 milions i mig de persones, davant d'una població de 40 més a la resta d'Espanya, si no tenim res de tot això, si no som la majoria en aquest sentit, no doncs, esculteu la nostra força quina és. La nostra força és la gent, molta gent, molta gent mobilitzada, la nostra manera de fer, que vol dir plenament cívica i plenament pacífica, amb una gran càrrega democràtica i, a més a més, la força de les nostres institucions. I tot això junt, gent, entitats, teixit ociestiu, mobilització, civisme, esperit cívic i, al mateix temps, institucions fortes. I ara el que està en joc aquest 24 de maig és si tenim institucions eficients per eh, assegurar que hi hagi feina i per assegurar que hi hagi justícia i sensibilitat des del punt de vista de l'actuació pública, de cara a la gent més vulnerable, en juguem això, aquesta eficiència, i al mateix temps en juguem fortalesa de les institucions catalanes per estar al costat del país en el moment en què el país més ho necessita. Per tant, tot això està en joc el dia 24 de maig. I per això jo us demano, i he vingut amb això, us demano que no només que guanyem, no només que guanyem, que jo crec que això ho dona gairebé tothom per fet no? que guanyarem, però bé, no ens confiem, no ens refiem, hem de guanyar i hem de guanyar bé a Figueres i a moltes altres poblacions de Catalunya. Aquí tenim altres candidatures de l'Alt Empordà, dic exactament el mateix, hem de guanyar a la majoria dels municipis de Catalunya. I tornem a l'objectiu d'aquestes eleccions, Convergència i Unió ha de ser la primera força, la més votada d'aquestes eleccions, perquè és el que donarà força al conjunt del país i el que permetrà seguir resolent problemes a nivell local i a nivell comarcal. President, algun consell directe a la Marta per acabar de... A veure, hi qui diu que aquestes alçades... Molts ja el tenen decidit, però que queden indecisos. On ten d'anar a escarbar, on ten d'anar a convèncer? Quin consell donaríeu a la Marta per acabar de fer que a Figueres siguem majoria, continuem sent majoria? Quin consell? Això de donar consells és bastant eh, complicat i bastant delicat, no? Perquè la millor fórmula se la sap cadascú. No cal que vingui ningú de fora a aconsellar, no? Però vaja, jo, eh, si hagués de fer una reflexió, que no arriba a ser un consell, li diria a la Marta, com diria moltes altres persones, i no només de la política, que, eh, que creguin en el que fan i que facin el que creguin. Les dues coses juntes, que creguin en el que fan i que facin allò en el que realment creguin, escoltant molt, però al final prenent decisions. Perquè la meva experiència diu el següent, i ara hi ja em porto una mica d'experiència a les espatlles com per saber això que ara us diré. De crítiques, en rebreu, de crítiques en rebreu sempre. Feu o no feu. Si feu, perquè feu. I si no feu, perquè no feu. Les tindreu sempre, les crítiques. I aleshores, posats a tenir crítiques, és millor fer que no fer. Sabent que quan fas, corres el risc d'equivocar-te. I quan no fas res, no t'equivocaràs mai. El que passa que no faràs res. I no deixaràs cap empremta. I el pas per aquella institució, per aquella entitat, no haurà servit absolutament de res. Per tant, escolteu, us criticaran igual ens criticaran igual i davant d'això millor fer que no pas no fer i posats a fer fem en allò que realment creiem i creiem en allò que realment estem fent. I això vol dir voluntat, vol dir molta voluntat, molta força de voluntat, vol dir caràcter, vol dir també sensibilitat per saber escoltar tothom, però al final també la força per prendre les decisions. I una de les coses que està en joc aquest 24 de maig és si sí, tindrem molts ajuntaments en aquest país que quedaran de tal manera que després serà molt difícil governar-los i prendre decisions. I ara no estem en temps de dubtes, ara estem en temps de prendre decisions per la crisi econòmica que hem viscut, per la recomeració econòmica que s'està veient, per la destrucció d'ocupació que hi ha hagut, però per les oportunitats de feina que estan naixent, m'ho comentaves també Figueres, que és exactament així, necessitem caràcter i prendre decisions per sostenir un estat del benestar amb menys diners dels que teníem, això requereix prendre decisions, i necessitem caràcter i prendre decisions i creure en el que fem perquè en els propers mesos en juguem el futur d'aquest país i ens el juguem tots. La gent de Convergència i Unió, la gent que pot votar sobiranisme i la gent que no votarà sobiranisme però que seguirà vivint en aquest país i que juga exactament el futur com qualsevol altre i si a Convergència i Unió i vosaltres i tu podeu tenir aquesta mirada inclusiva sobre el conjunt de la població millor que millor perquè nosaltres som la força política que intenta tenir aquesta mirada respecte a tothom fer allò que creiem evidentment, tirar endavant, evidentment, però amb aquesta mirada que inclou el conjunt de la població Marta és més dies... una reflexió que un Marta, aquests dies passejant per Figueres en moltes de les reunions que han fet en diferents barris, en diferents associacions has pogut copsar també aquestes ganes aquesta il·lusió, aquesta participació segurament t'han traslladat molts problemes però és que aquesta és una de les virtuts de les persones amb la responsabilitat de governar tenim unes fites però al mateix temps a la Generalitat, als ajuntaments s'ha de continuar governant Quin alè rebut en totes aquestes visites? El que comentava la resposta anterior. Eh, l'AleG és positiu, optimista i sobretot d'esperança. La gent et demana que estiguis per ells, que estiguis per la ciutat, que és l'obligació que tenim els alcaldes i tots els que pretenem estar governant l'Ajuntament, i sobretot el que més he pogut veure durant aquests dos anys i escaig que he estat alcaldessa i aquests dies que estem fent intensament campanya electoral, el diversa que és Figueres, la riquesa d'orígens que té Figueres i per tant també la diversitat de voluntats i el més important és la Convergència i Unió Figueres ha governat i vol governar per tots i per tothom. La base social de Convergència i Unió a Figueres és amplíssima. Unes joventuts nacionalistes a Figueres formades per joves que reflexen ja la diversitat existent aquí, a la ciutat. Fills d'immigrants d'origen mar marroquí, fills de la immigració que va arribar ja fa l'any 60, 70, i Convergència i Unió Figueres, aquells 6.000 i escaigvots que vam aconseguir el 2011 i que volem mantenir, si pot ser, augmentar aquest 2015, reflexa l'àmplia base social per qui treballem. Per tant, ho fem per tots i per tothom. No ens podem permetre excloure a ningú. Això és la meva principal promesa, compromís, que es convertirà en un fet i una realitat. Gràcies, Marta. President, sabeu que aneu amb el temps bastant just? Us volem demanar encara unes paraules finals? Molt bé. Doncs, en primer lloc, us volia agrair molt que estigueu aquí a aquesta hora del matí, d'un diumenge, per donar suport a la candidatura de Figueres, a altres candidatures de l'Ala Empordà, que estan presents també aquí, i per donar suport explícitament a la Marta Felip, perquè pugui continuar aquesta tasca que va començar a fa dos anys, només dos anys, dos anys per a una persona que està al front d'una institució no és molt temps. Ella certament va continuar una tasca que ja s'havia iniciat abans, que jo conec bé, aquesta tasca a Figueres, i que crec que està clarament en la línia que interessa la ciutat i que interessa el país. Abans us parlava que en el conjunt del país tenim un repte molt gran, que és aprofitar aquests moments en què sembla que l'economia està començant a donar el tom i que hi poden haver noves oportunitats per tenir feina. Aquest ha sigut el principal desastre d'aquest país en els darrers 7-8 anys. Ara estem en una situació que pot ser diferent, aprofitem-la, no l'espatllem. I per una cosa que podria espatllar això és que ara hi haguessin moltes institucions del país que quedessin ingovernables, que no poguessin prendre decisions, que quedessin inoperatives o que quedessin tan esmicolades en la seva representació que al final no hi hagués manera de prendre decisions importants en un moment en què cal, com us deia abans, prendre decisions. Per tant, eh, us demano això en primer lloc. I després també demano una altra cosa, que d'aquestes eleccions del 24 de maig en surtin molts ajuntaments al costat del país molts ajuntaments al costat del país, moltes institucions locals del costat del país, el país s'ho juga tot o gairebé tot en aquests propers mesos sabeu que jo estic decidit des de fa temps a que el conjunt de la població catalana pugui decidir pacíficament i en llibertat el seu futur com a país i com a nació abans l'Albert em feia aquest homenatge en forma d'aquest quadre que li agraeixo molt, perquè no és un homenatge a mi, aquest és un homenatge a tota aquella gent d'aquest país que s'ha mobilitzat d'aquella manera tan intensa per deixar clar que volíem decidir el seu futur com a país i com a societat. I que no volíem ser ni presoners ni esclaus de ningú, sinó ciutadans lliures, Ciutadans lliures, madurs i responsables, preparats per prendre decisions, preparats per tirar endavant, preparats per decidir sobre el seu futur. Jo, en aquest sentit, me l'he intentat jugar perquè creia que me l'havia de jugar i me la seguiré jugant en aquests propers mesos. Les eleccions del 27 de setembre d'aquest any, superades les municipals, només tenen un objectiu, que és donar la veu al poble per poder fer aquella consulta que no hem pogut fer de cap altra manera ens la seguirem jurant així, però si ens la juguem tant com això, tots plegats, i jo una mica també, aleshores ha de ser que tinguem moltes institucions d'aquest país que estiguin en línia, molts ajuntaments d'aquest país que estiguin al costat, empenyent en la bona direcció, empenyent en la bona, en la bona via. I això vol dir dret a decidir del poble de Catalunya. Ja no us dic necessàriament independència sí o no, això cadascú decidirà el que vulgui. Però com a mínim institucions fortes al costat del país perquè hi hagin aquestes institucions empenyent en la direcció d'un poble que vol decidir lliurement i pacíficament sobre el seu futur. I això està en joc el 24 de maig. Està en joc això i està en joc que tinguem institucions que tinguin clares quines són les prioritats del país. I les prioritats del país és certament decidir el futur però també són prioritats del país i molt importants aprofitar la recuperació econòmica, que hi hagi més feina que tornem a aquells nivells d'ocupació que Catalunya pot tenir que és una ocupació alta i al mateix temps eficàcia en les institucions i sensibilitat per poder sostenir unes polítiques públiques uns serveis públics i un estat del benestar en els moments més difícils darrere 35 anys quan hem tingut més, eh, menys recursos, quan hem tingut més problemes, hem hagut de fer autèntiques meravelles, de prendre decisions molt complicades per poder sostenir la base d'aquests serveis públics fonamentals. Tot això és el que està en joc el 24 de maig. Qui està millor preparat a Figueres en aquest moment per poder fer tota aquesta feina? La de que hi hagi feina, la de que se sostingui l'estat del benestar i les polítiques públiques fonamentals i els serveis públics essencials i la força aquesta que us deia d'estar al costat d'un país que vol decidir per ell mateix qui està més ben preparat per fer això? doncs escolteu, la Marta Felip i la gent de Convergència i Unió doneu-vos la força necessària i la força justa per acabar deixeu-m'ho dir amb una, una síntesi una mica més poètica no? eh, hem recorregut avui el carrer Monturiol hem vist els genis que hi havien nascut hem recordat també eh, Fages de Climent i ell en un, un vers seu acabava dient més o menys això no? acabava dient mesureu la justa tramuntana aquesta que tenim avui no? mesureu la justa tramuntana que eixugui l'herba i no espolsi el blat és a dir, que ens deixi el terreny que ens deixi la terra en les millors condicions per recollir els bons fruits. I aquests bons fruits, n'estic convençut, els recollirem aquest 24 de maig a Figueres, els recollirem a l'Alt Empordà, els recollirem a les comarques gironines, els recollirem a Girona, ara ja aniré a donar suport a en Carles Puigdemont, i els recollirem, també n'estic convençut, a tot Catalunya, a on vull recordar, que Convergència i Unió aspira a ser la força més votada d'aquestes eleccions al servei d'un gran projecte de país. Moltes gràcies.